Iauteriak ospatzeko prest dira urruña eta hendaian. Dena pres dute bi herrietan asteburu alaiak pasatzeko. Herri elkartek bultzatutako iauteriak dira biak urteekin parte hartzea emendatzen ari delarik. Urruñakoan hiru elkarte arduratzen dira ekitaldi ezberdinak kantolatzeaz. Azia elkarteak duela bost urte iauteri lapurtarrak bereskuratzeko alegina egin zuen, eta larun batean etxe joaten dira, dantza eta musikarekin, Kaskarot eta zirtzilez mozorroturik. Elorri elizondo azia alkarteko kideak azaltzen digu zergatik erabakizuten oitura hori berreskulatzean. Ezetze hori bai jantzi, lehengo jantziekin eta hori gukartzu dugu begit azia elkarteak. Lapurtak iauterriak importantak baitzira gurehian eta, eta ukunian guretzat beriziki, bai importantea da hori. Bestetik, gaur gauean urruñako gaztea zanbladak antolaturik, kontzertu bat izanen da, mozoratuak direnen zazartzeak iru eurotan direlarik. Azkenik igandean desfilea pasatzen da arratsaldean, aipatutako bi bielkartekin batera besta komiteak antolaturik. Desfilean bost karrok parte hartzen dute, eta herriko plazan amaitzen da zanpantzarren erretzearekin. Christopher Aramendi beste komiteko kideak azaltzen digu herritar gutien parte hartzera irekia direla. nahi genuke eh, jende gehiago parte hartzea, harttzea eh. hogegatik pentsatztzen dira eh, deetan egitea no nahi parte hartaldu eta obligatua elkarte batean aititza jaakginako eh, eh, iaute, jotietan parte hartzeko eh. nahi por eh, personalal eta hogegatik pentsatztzen dira. Endaian ere, besta ederra biziko da egunean zehar. Gaur arratsaldean burutuko da desfilea bikarroekin, eta berrikuntza berrial lau buru handi izanen dira, bakoitza kurtaro bat irudekatzen duelarik. Bukaeran urrunian bezala zanpantzaren epaiketa eta erretzea burutuko da, Manolo Alkaiaga besta komiteko arduradunak azaltzen digu, epaiketa honen jatorria. Bizkate kritika sozial bat egitea Sanpantzarari. lehen leno -le zen oin erra e, irdatitan eta kasetetan e, olako kritika soziaarak egiten oruan. Bueno, Aproatzen zen Bizkate ehun hori bisate esateko egi batzuk eta ankasortze sortze batzuk ere bai ez,